навіть філософську трилогію Улана коліфіда «У чому помилився Бог?» Нові дані про найбільші помилки Бога. Хто він, власне, такий, цей Бог? У більшості високорозвинутих цивілізацій зовнішнього східного кільця галактики путівник повністю замінив велику енциклопедію галактики, незважаючи на неминучі вади, друкарські помилки – і неперевірені факти, що обґрунтуються на чутках путівник, досконаліший за ортодоксальну енциклопедію. З таких причин, по-перше, путівник дешевший, по-друге, на титульному арку ще є прекрасна порада, без паніки набрана розбірливим, приємним для вогках шрифтом. Історія про четвер, у якій трапилась та жахлива і безглузда катастрофа, а також про деякі її наслідки і про те, Яку роль в усій цій справі відіграв будівник, починається досить ординарно. Історія починається з дому. Розділ перший. На околиці села на пагорбі стояв дім. Фасадом він був повернутий до безкраї хміл Західної Англії. Звичайний цегляний будинок. Нічого особливого. Старий будинок, якому років 30. Чотири вікна його були розташовані ніби навмисне так, щоб не викликати захвату у випадкового перехожого. Артур Дент був власником цього будинку, і тому цей витвір архітектурного мистецтва сяк так його влаштовував. Він жив у будинку майже три роки. Раніше мешкав у Лондоні, але виїхав звідти, місто дратував Артура. Йому було років 30, він був високий, чорнявий, і весь час переслідувало почуття внутрішнього розладу. Артура непокоїло питання, з якої це причини люди завжди цікавляться, чому у нього такий занепокоєний вигляд. Артур працював на місцевій радіостанції і заповняв своїх друзів що його робота набагато цікавіше, ніж вони можуть уявити. Та певно воно так і було. Більшість артурних друзів працювали в рекламі. У ніч із середини четвер йшов дощ. Потівець розвезло. На ранок визернули від сонце, і його проміння востанньо сяїла оселю Денте. Місцева рада не попередила господія будинку що має намір розгорнути будівництво проїзду. Той самий четвер уранці Артур почувався мерзотно. Він прокинувся о 8, підвівся, мов соннамбула, і пройшовся по кімнаті, відчинив вікно, побачив бульдозер, знайшов капці, потім почувгав до ванною вмиватись, паста щітка, зуби, зеркало вирішилося на стелю, він вирівнив його в дзеркалі, намить майнув ще один бульдозер. Він знову його вирівняв. Тоді в дзеркалі з'явилася його щетина. Артур зголив її, змив мило, витерся, пішов на кухню пошукати чогось смачного. Вода, чайник, холодильник, молоко, кава, позіхання. Слово «бульдозер», що засіло в голові, спливло на поверхню в пошуках асоціацій. Бульдозер за вікном мав такі значні розміри, Жовтий майнуло вартура при погляді на бульдозера, і він почав до спальні вдягатись. Спочатку зайшов до ванної кімнати, випив склянку холодної води, потім ще одну. Похмільний синдром? Чи напередодні пив? А напевно пив. Побіжно глянув на себе у дзеркало. Жовтий, подумав він, і почвалав у спальню. Спалився і подумав. Повна, згадав він. Теж був у пивні, туманно пригадав, що сердився і гнівався через щось. І це щось було важливе, принаймні для нього. І він говорив про це важливо якимось людям, говорив довго і переконливо, як йому здавалося. Пам'ятає, що люди дивилися відчужено, скляними очима, але ж це дійсно надзвичайно важливо. Здається, йшлося про новий проїзд, про який він щойно почув у Точно-точно, про це точились суперечки мало не півроку. А все марно. Дивно, Артур випив іще води. Ну, все володнається, говорив він людям. Кому потрібен цей паршивий проїзд?